Estàs escoltant el programa on la literatura infantil i juvenil és la protagonista. Estàs escoltant LITERALMENT. Benvinguts un nou podcast ah, LITERALMENT. Havíeu donat la, be la benvinguda a un llibre que es diu El Petit Príncep. El que el diu, perquè és boníssim, quan és molt cortès i, i, i us agradarà el mar. Moltes gràcies i espero que, que uh, us agradin el, el programa de d'avui. A Twitter i Instagram som arroba guionet baix, literalment guionet baix. Segueix-nos i digues la teva. Ei, hey, pareu bé l'orella, que arriba l'hora del conte amb l'Albert freixes. Les cinc àguiles blanques. És un conte de Venezuela i l'adaptadora es diu Sandra Misrahi. Què explica aquest conte? Aquest és l'origen fabulós de les Serres Nevades de Mérida a Venezuela. Les cinc àguiles blanques de la tradició indígena són els cinc elevats cingles sempre coberts de neu. Les grans i tempestuoses nevades són el furiós despertar de les àguiles. I el xiulet del vent aboca el cant de caribai. Comencem. Cinc àguiles blanques volaven un dia pel blau del firmament. Cinc àguiles blanques enormes els cossos de les quals produïen ombres errants sobre els turons i muntanyes. Les seves plomes brillaven a la llum del sol com làmines de plata. Venien del nord? Venien del sud? La tradició indígena només diu que les cinc àguiles blanques van venir del cel estrellat en una època molt remota. Caribai, el geni dels boscos aromàtics i filla de l'ardent Zoè i de la pàlida txia, imitava el cant dels ocells, corria lleugera sobre la gespa com l'aigua cristal·lina i jugava com el vent amb les flors i els arbres. Caribà va veure volar pel cel les enormes àguiles blanques i va voler adornar la seva cuirassa amb tan rar i esplèndid plomatge. Va córrer sense descans perseguint les ombres errans que les aus dibuixaven en el sol. Va travessar les profundes valls, va pujar a un i un altre turó. Per fi va arribar, fatigada, al cim solitari de les muntanyes dels Andes. Les àguiles blanques es van aixecar perpendicularment sobre aquella altura fins a perdre's en l'espai. No es van dibuixar més les seves ombres sobre la terra. Aleshores, Caribai va passar d'un cingle a un altre per les escarpades serres, espargint les seves llàgrimes. Va invocar Zoé, l'astre rei, però les àguiles s'havien perdut de vista i el sol s'enfonsava ja en el crepuscle. Estremida de fred, va girar els seus ulls a l'orient i va invocar Txia, la pàlida lluna, i a l'instant el vent es va detenir per fer silenci. Les estrelles van brillar i una subtil resplendor en forma de semicercle es va dibuixar en l'horitzó. Caribaï va trencar el silenci dels erms amb un crit d'admiració. Oh! La lluna havia aparegut i entorn d'ella hi volaven les cinc àguiles blanques, refulgents i fantàstiques. I mentre que les àguiles descendien majestuosament, L'Índia mitològica dels Andes va modular dolçament sobre les altures la seva salvàtica cançó. Les misterioses aus van volar per sobre de les crestes nues de la serralada i es van asseure, per fi, cadascuna sobre un cingle, clavant les seves urpes en la roca viva, i es van quedar immòbils, silencioses, amb els caps tornats cap al nord les gigantesques ales esteses en actitud de remuntar-se novament al firmament blau. Caribay va córrer cap a elles per arrencar-los les cobejades plomes, però un fred glacial va entomir les seves mans. Les àguiles estaven petrificades, convertides en cinc masses enormes de gel, com a estàtues. Caribay va fer un crit d'espant i va fugir espaurdida. La lluna es va enfosquir de sobte, L'huracà va colpejar els penyals nus amb un soroll sinistre i les àguiles blanques es van despertar. Es van esterrufar furioses i a mesura que van sacsejar les seves monstruoses ales, el sol es va cobrir de flocs de neu i la muntanya tota es va engalanar amb el plomatge blanc. Fi! Fociles blanques. Un conte per conèixer el fons. Gràcies als creixers! Seguim amb el reportatge de la Mixa. Hola, hola. Aquí la Misha amb el reportatge. Els dies 27, 28 i 29 de maig s'ha celebrat a Mora d'Ebre la 19a Fira del Llibre Abrenc i la 15a edició de la Fira d'Espectacles Literaris Literarum. Organitzada per l'Ajuntament de Mora d'Ebre i la Institució de les Lletres Catalanes, és una fira professional que té per objectiu principal apropar la literatura en llengua catalana d'arreu dels països catalans a un públic el més ampli possible a través de les arts escèniques. Durant els anys que fa que se celebra, ha comptat amb gairebé 300 espectacles, 1.800 artistes i 23.000 espectadors. I aquest 2022 per fi l'he pogut visitar per primera vegada. Mentre ho feia, he pogut recollir algunes declaracions, començant parla de la directora de la Fira, Gemma Sastre. Així és com ha valorat aquesta edició. Soc la Gemma Sastre, la directora de Literarum i estem molt contents de, de la fira d'enguany i sobretot de totes les edicions passades. De fet, ja el, va guanyar el Premi Nacional de Cultura en 2019 i es nota que cada any se va consolidant més com una fira de qualitat tant perquè fa la part de la fira d'espectacles literaris com per la part de la fira del llibre brec. D'aquesta edició eh, destaco els 14 espectacles sencers perquè tots valen la pena veure'ls i també les 32 presentacions de llibres perquè que de fet encara ens falten molts més dies per, per posar totes les novetats de branques que tenim. I els 14 espectacles literaris tenim tant de petit com de mitjà com de gran format i un meridete literari també que és a novetat d'enguany, sobretot per apropar la literatura al, al jove. Esta franja d'edat entre els 18 i 30 anys que a vegades costa una micaeta més programar espectacles per a ells i estem molt contents de, de programar espectacles per a aquesta franja d'edat. El literarum no és una fira només enfocada a la gent que llegeix, sinó que ens enfoquem a tot el públic, de fet. No, no volem ser aquí una fira elitista, sinó que està obert a tothom perquè de fet la literatura també se pot gaudir de moltes maneres diferents, com a través de les arts de la música, etc. I la cultura és molt important pel nostre benestar i jo diria que només per això ja val la pena venir. D'altra banda, la Literàrum també és un punt de trobada de les biblioteques del territori. I vaig poder parlar amb la Maria Josep Clua, directora de la Biblioteca de Mora d'Ebre, per saber-ne més. Soc la Maria Josep Clua, la directora de la Biblioteca Comarcal de Mora d'Ebre. I el divendres al matí, és el dia que es dedica a les biblioteques, arriben aquí a Mora d'Ebre un munt de biblioteques ebrenques com a programadors i també com a haver eh, anat a adquirir llibres ebrencs a través d'un pressupost que ens assigna al Departament de Cultura. I també els hi oferim una xerrada professional. Aquest any el que hem fet és una sessió molt molt, molt dinàmica sobre lectura en veu alta a càrrec de l'actor i cantant Jordi Vidal Gómez. I d'altra banda, el que també oferim al món de les biblioteques públiques és una iniciativa que es diu Literarum Club, val? en què totes les biblioteques de Catalunya, que tenen clubs de lectura, Eh, doncs poden venir lectors aquí a Literàrum i tenen l'accés gratuït a tots els espectacles que es fan al teatre d'aquí a Mora d'Ebre que són els espectacles que hi ha de pagament doncs Literàrum Club t'ofereix la possibilitat d'accedir-hi gratuïtament i aquest any se'ns han inscrit vora 70 lectors de tota Catalunya també us he de dir principalment de les zones de les Terres de l'Ebre per proximitat però estem molt contents, la veritat, perquè portem amb el Literàrum Club, crec que són 5-6 anys. Jo personalment com eh, des d'aquesta faceta de bibliotecària, us he dit que estic molt, molt satisfeta perquè veig que aquesta fira uneix molt tots tot, tot els tot nostres equipaments de, del territori. És un dia d'he trobat... Aquest any ha sigut molt especial perquè ha tornat a ser un Literàrum sense restriccions, sense mascaretes que ens hem, i, clau ho hem aprofitat no? i és molt i molt especial perquè tots en teníem moltes ganes i ha tornat a ser allò que coneixíem, la veritat. Per últim, però no menys important, també vaig preguntar a la periodista Júlia Albacar, de Ràdio Ebre, Cadena Ser, com havia viscut la fira des de dins. Soc Julià Albacar, he estat presentadora de dos sessions de llibres han estat, doncs, des de recerca contes infantils, novel·les sobretot, i la veritat és que és apassionant descobrir que tens tants llibres bons props prop de casa, perquè al final són llibres només de brengs o que tenen relació amb el territori i de fet de tantes temàtiques tan diferents i de tanta qualitat en molts casos llavors la veritat és que molt satisfeta de poder tindre una conversa de 5 minuts això sí, però molt content de poder tindre una conversa amb, amb tots els autors i autores. Moltes gràcies a les tres per les vostres declaracions. La Fia Litearrum segueix acumulant premis i edicions i no puc fer altra cosa que animar a tothom a viure-la en directe. Fins a la propera, Heu! Aneu al Diccionariium! de l'enviner. Gràcies, Luisa! I a continuació, el Jordi ens desperta el nen que portem a dins amb la seva secció Pequetufo. Som la barresa de molts ingredients com la recepta d'un mestre cuiner tots amb el nostre toc original granets de sucre i granets de sucre. Zang. Hola, tècnicofeires! Com esteu? Pues jo, molt bé! I aquí, i aquí ve la, la meva secció i que us, us agradarà molt a veure sobre la producció per les, Un problema de les 23 que som per nens. Benvinguts a un nou podcast de Lectures Poinders. Avui parlarem del grup Super 3 El grup Super3 és un programa produït i, i s'emet a Catalunya per tercera de Catalunya. Es va estrenar a l'11 de febrer del 1991 en aquest format permanent i especialitzar diversos canvis al llarg de la seva història. Des d'octubre del 2009 el programa s'emet a través del Super3. El programa ofereix els servidors d'activitats de, de, de, de convertir-se en socis, es diuen els súpers. Els súpers el, el reben descomptes de en activitats culturals i lúdiques i poden participar a les festes anuals que s'organitza el programa. El 2017 s'alcança el millor de membres sent el grup amb més números de Catalunya i la situació partir com més socis d'Europa. La història i les personatges dels dos grups i per tres tenim el Supermac, el, el Megasero, els Nets, el Naughty, el Petri, la Viviana, el Tomàtic, la Prognosa, en Jordi, el Petri Kursk, el Lemak, el Khrust, el ques i el Top Buff i Flash que va ser a l'època de la realització del 1991 al 2006. La primera etapa, que va ser del 1991 al 1999, va sortir l'Ernest i l'Egecero. I es va interpretar la Victòria Pagès i la Irene Belsa. El Noti Preès, també es diu Noti, va ser interpretat amb la Montse Puga. El Petri Chull, ser, com a Petri, va ser interpretat per Ramon Peris Marx. A la segona etapa, el 1999-2003, va sortir la Viviana, a interpretar per la Viviana Guzmán. El Jordi, per Jordi Pedrosa. El Petri Cruz, com, com a sobrenom de Petri, Víctor Álvaro. El lémat, el Víctor Álvaro. La segona etapa, de 2003-2006, el Cruz va fer el Joan Dauçà, el que és? I altres, I altres personatges que també sortien eren el Superman, el, el Topo i Fras, que estava interpretat per la Victòria Pagés, la Montse Puga i Ramon Peris i Max. El Tomàtic va ser el Ferran Aviol, el Petri Omreta, interpretat per Ramon Peris Max. El Supercrest, mític i molt famós el Matanòtent de Gràcies Jordi!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 Um, i evidentment ens acompanya la nostra col·laboradora habitual, que ja li hauria de pujar el sou, la nostra companya Xènia, Com estàs? Molt bé, bé. Com va ser l'experiència de portar un programa tu sola? Bé, bé, va ser interessant. M ho vaig passar bé, la veritat. Veig estar, estar tranquil·la. Som sí? No. No, no em veu trobar a faltar gaire, no ho veig? Oh, no. Quina tristesa. Bé, en tot cas, com us vaig prometre en el a interior per mitjà de la Xenia, um, Vam estar preparada amb una sorpresa que us l'anunciaré al final del programa. Un any Sí, sí, sí, ja estem posant al·licients de... Però en tot cas, com he promès en el principi del programa, parlem de relats, no parlem d'avions ni de cotxes, clar que no. Um, I avui m'agradaria parlar-vos d'una cosa que em va passar l'altre dia. I era que estava llegint un llibre de Terry Pratchett, que de fet em vaig parlar, que me l'havia comprat per Sant Jordi, que era un llibre que que molt, no?, de com juga amb el seu llenguatge, fent bromes i... en definitiva que és, és molt bo. Um, va estar llegint, doncs això, un llibre en Terry Pratchett, que es diu Mort, que l'ha editat, editat la editorial Mai Més, i va ser molt curiós perquè vaig acabar el llibre i em vaig adonar que el llibre no s'havia acabat. Sí. <laughs> que al final de la novel·la, perquè és una novel·la, hi havia un conte, hi havia un relat. I em va fer molta il·lusió i... I no només em va fer molta il·lusió, sinó que es trobo que és un relat molt bo. Aquest relat en qüestió es diu La mort i el que ve després. I de fet, mira, me l'he apuntat perquè hi ha un fragment que, que m'agradaria uh, que comentéssim, si et sembla bé. Escoltem-lo. Fascinant, va dir La mort. Realment fascinant. Deixa'm avançar-te un altre suggeriment que no sou més que una espècie afortunada de simi que està intentant comprendre les complexitats de la creació per la via d'un llenguatge que va ser dissenyat originalment per assenyalar on eren els fruits madurs. Què t'has És molt bo perquè, clar, sense context, potser no s'entén tant, però, en definitiva, el que el conte parla és d'un filòsof que, quan li arriba l'hora de que a la mort li faci una visita, tots sabem per què, um li comença a intentar explicar que l'univers és molt ampli, que realment hi ha la possibilitat de que hi hagi un racó de l'univers o d'un altre univers al qual el filòsof encara no hagi de morir. No? I la resposta al final, després d'un debat que tenen, és aquesta, que potser al final totes les teories que ens fem, del que ens envolta, va molt limitat pel llenguatge, que és la manera com s'expressen els relats, també. I, I, en definitiva, que si no som simis, no som més que això, que, que el nostre llenguatge hauria de ser per dedicar-nos a les coses concretes que agafar les fruites i, i no pensar, doncs, el que en definitiva mai podem arribar a comprendre. Què n'opines tu? No, sí, sí, sembla molt bé que jo no, no m'he llegit el relat, llavors... Uh -huh. Ma, no, volia, volia més la teva sensació. Creus que el llenguatge ha, ha de servir per més coses que indicar on estan els fruits madurs? Uh -huh. i si, fins a quin punt podem deixar de, de qüestionar-nos aquests temes. Exacte, potser senzillament la nostra curiositat ha deixat de ser on trobarem la fruita més madura, sinó on trobarem doncs, qualsevol resposta que, que estiguem buscant. No? Molt bé, doncs, eh, com us he dit, aquest és un relat de Terry Pratchett. El, el, la mort i el que ve després es titula. I mm, també no només pel contingut del relat, que trobo que està prou bé, sinó perquè també Um, sovint hem plantejat en aquest programa com la dicotomia entre o novel·la o relat, i m'agrada molt com aquest, um, aquesta obra és un exemple més que, que potser no és novel·la o relat, sinó que per què no tenir novel·la i relat, exacte i que podem tenir el millor dels dos móns, potser és la millor manera d'entrar de, uh, en, en l'univers fantàstic de, no només de Terry Pratchett, sinó de, de relats en general. Molt bé i ara la sorpresa estem al final de la secció i doncs res, és un anunci, és un anunci que després de dues temporades i una vintena de programes Parlem de Relats canvia, evoluciona per convertir-se en una secció nova que començarà la temporada que ve. No és l'últim programa de Parlem de Relats, no cal públic que, que, que ploreu o que, que que ens feu pancartes i uns invocadors blancs, no patiu um, tindrem el proper programa encara que serà el darrer de la temporada per acomiadar-nos i acomiadar aquest, aquesta secció que ens ha seguit durant dos anys i en definitiva farem aquest pas endavant i, i no us revelarem encara de què tractarà la nova secció, però ja us prometo que té molt mala pinta, potser en l'últim programa us donarem una pista o fins i tot us avançarem el títol que tindrà um, la futura secció que espero que seguim comptant amb una col·laborada de primer nivell com la Xenia. Espero que aquesta vegada ja em pugi el sou. Sí, sí, bueno, eh, haurem de parlar amb la direcció literalment, a veure si, si tenim prou recursos. En qualsevol cas, amb sou o sense, seguirem aquí per, parlant de literatura i passant-nos-ho molt bé. A reveure, lectors del món! Un relat sorpresa.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 Benvinguts i benvingudes a un nou episodi de Mitologia en femení, un programa en perspectiva de gènere on parlem de mites greuillatins ja protagonitzats per dones. En aquesta ocasió no només suporto un mite, sinó que a més a més també porto una recomanació literària. És una autora, una poeta, um, que escriu les, les seva, les, els seus poemes, estan relacionats amb la mitologia grega. Ibel és, és una autora, una escriptora que he conegut gràcies a la universitat, un treball que vaig de fer de, de la universitat i em feia molta il·lusió no? convertir-lo en aquest programa. A més a més, la seva literatura, els seus poemes, estan molt relacionats amb aquesta secció. Però abans de desvelar-vos quina és aquesta escriptora de la que us estic parlant, eh, primer comentarem el mite. I després llegirem un dels poemes que estan relacionats amb, amb això que, que us explicaré a continuació. No? Um, llavors, el mite és el mite de les Danaides, que les Danaides ens fan viatjar directament al món subterrani de l'Hades on van ser castigades com molts altres personatges no, que trobem a l'infern com a la Sisyph o, eh, o Thanatos um, doncs les Danaides van estar condemnades a eh, emplinar un, un recipient infinit amb aigua llavors tornem a aquesta idea de bucle tan comuna, no? Aquesta idea a la, a, de, de, de l'infern. Per exemple, Sisi fa pujar una roca cada dia al cim d'una muntanya i aquesta roca està destinada a baixar i ell l'ha de tornar a pujar i aquest bucle infinit del que no pot sortir. O, per exemple, Prometeo. Prometeo, no? El gran déu o tità, depenent de la interpretació que vulgueu donar-li, que el seu rinyó és menjat per un àgui·la tots els dies. Aquest bucle... Eh, doncs el tornem a trobar amb les danaides i em resulta bastant interessant perquè jo a les danaides no les coneixia i tot i així el seu mita té molt a veure amb tots aquests càstigs que envolten, que envolten l'infern no? aquesta idea de bucle, aquesta idea de eh, de l'eterno retorno, no? de Nietzsche em sembla molt interessant i només per compartir aquesta idea de, aquesta idea, aquest nom de les danaides ja em semblava bastant convenient fer aquesta, aquest programa amb aquestes protagonis, protagonistes um, Bé, ara si us sembla parlaré una miqueta també de l'autora que us porto perquè jo vaig conèixer aquest mite gràcies a Aurora Luque. Aurora Luque que és la poeta que us porto avui el seu últim poemari titulat Gavieras que va estar publicat al 2020 i dins d'aquest poemari trobem Uh, doncs un poema que s'anomena Neodenaides no? és aquesta idea de l'actualització del mite que tant m'agrada compartir en aquest programa no? la idea de eh, aquest cànon en aquest cas femení que trobem des de fa segles, se li pot donar una volta, se li pot donar una altra interpretació uh, actualitzar-lo, fer-lo nostre i és una, és una cosa que fa Aurora Luque amb la seva poesia i si us sembla, m'agradaria llegir-lo i a veure què us sembla, i així també compartir una miqueta uh, la, seva, la seva poesia. És una escriptora que escriu en català, o sigui, perdó, de català no, uh, en, castell, en castellà. Llavors eh, dubto molt que podeu trobar una edició traduïda, potser sí que n'hi ha, no n'estic no segura. Però bé... Um, Y a vos, al poema titulado Neodanaides comienza una cita de Albert Camus sobre Sisyphus que ha se ha comprendido ya que Sisyphus es el héroe absurdo, lo es tanto por sus pasiones como por su tormento. Sisyphus proletario de los dioses, impotente y rebelde, conoce toda la magnitud de su condición miserable. Homero nos cuenta también que sísifo había encadenado a la muerte. Y a vos, ahora comienza el poema, castigadas. Las siempre castigadas, nacer para el castigo, para llenar los cuencos, las bañeras, los cupos de fregar, la fina copa, la piscina infantil y la cisterna, la zafa, el fregadero, las tazas y el bidé, la lechera, la jícara, la olla, acarrear sin pausa las aguas de los días y reponer la nunca llenas ánforas. El cántaro, el de brillo, los aljifes, el frasco de perfume, la botella de suero de la clínica, con su rumor de ánimas, el bebedero de los animales, nosotras, castigadas, las nietas del río Nilo, halladoras de fuentes de regatos que perforamos rezumantes pozos, que hicimos coronar de manantiales a la árida Argos desahuciada, nosotras, malanípedes, las que entreviste en Siria, ni mujeres ni hombres, no supiste que éramos, de pura libertad inconcedible. Cabalgando por bosques soleados, cazando a su placer, recogiendo los dátiles y la casa las lágrimas de incienso. Nosotras castigadas. El cedazo, la rota regadera, los calderos en ruina, el agua se nos va y ya no es nuestra. Porque a la muerte atamos, como Sísifo. A nuestra muerte le pusimos vidas. Le pusimos pridas, perdón. Um, ve, como pueden ver, a estas no denaides, no son nomes las danaides dalmita sinó que són totes aquestes dones que n'estan castigades sense cap tipus de raó, aparentment, no? Um, I bé, volia portar aquest poema, sobretot per això, no?, per presentar-vos aquest mite del que pràcticament jo... No, jo, no pràcticament no, que jo no he, he escoltat mai. I a més a més també eh, fer una... Sí, eh, reivindicar això que porto fer en, en la resta de programes, no?, del de, mite va més enllà del que nosaltres ens pensem. I, i és bastant interessant no donar-li una volta i pensar en quina interpretació se li podria donar actualment. I aquestes danaides, aquestes neodanaides, podria ser qualsevol dona d'aquests països no de la de Síria que fa referència l'autora en el poema i que són castigades sense, sense raons. Bé, i amb aquest poema, amb aquesta autora i amb aquestes dones castigades a al regne de l'ADES, acomiada a tots vosaltres i ho ha llegat al següent programa. Fins a aviat! Una autora que ha... que ha conegut a la universitat. Uau! Quina passada! Quina xolada! Tol... A mi també em faria molta il·lusió. Gràcies, Sílvia! Gràcies! Prepareu la maleta perquè a continuació viatgem a la Catalunya japonesa del Juan. Hola, bon dia! Què tal? Soc el Joan. I com esteu? L'últim programa ja de la temporada. Espero que... que agafeu amb ganes i, bueno, ja ens veurem a la segona temporada. Avui, com a última secció de, de la temporada, us vinc a parlar d'una història que està molt de moda, eh, un, un manga, que també està en, en sèrie i també en pel·lícula recentment. Us vinc a parlar de Jujutsu Kaisen. Eh, és una història, eh, bueno, us vinc a parlar una mica de, del manga no? originalment, perquè així doncs ho pugueu llegir una història que està doncs, basada en, en una barreja entre la ficció sobrenatural amb comèdia i a més està super ben barrejat i mostra doncs, que hi ha, encara hi ha moltes més sorpreses que pugueu, pugueu veure. Doncs eh, Jujutsu Kaisen, el, bueno, si comenceu llegint el primer tom, doncs, eh, podem conèixer el personatge principal, Yuji Itadori que és un estudiant amb unes habilitats físiques excepcionals. Doncs aquest noi cada dia, com a rutina, va a l'hospital a visitar el seu, el seu avi madalt i decideix doncs, apuntar-se un dia al club d'ocultisme de l'institut. Tot i això, doncs, un bon dia, el segel del, del talisme que es troba amagat al seu institut es trenca i comença a aparèixer uns monstres, per la qual cosa, cidadori doncs, decideix endinsar-se a l'institut per salvar els seus companys. Doncs eh, Juntsu Kaisen aquesta sinopsi doncs, no es presenta com una cosa original doncs, perquè és una història sinòmica mica d'uns critsenos, així tal qual, no? Però a primera vista, doncs, encara que sembli un personatge més, és un noi amb un, amb un cor enorme i amb un passat aparentment tràgic. Eh, I Tadoy doncs, no vol saber res dels seus pares, encara, encara quan, quan el seu avi vol parlar d'ells, el seu llit de mort. No obstant això, doncs, el primer volum de Jujutsu Kaisen és un clac clar de que no podem jutjar un llibre per la seva portada. En termes generals, doncs, el primer tom serveix per introduir alguns personatges i explicar-nos uns doncs, alguns conceptes bàsics sobre com funciona el seu univers. Concretament, els personatges són un dels punts forts de l'obra. Cada, cadascú doncs, té unes motivacions personals i no actuen per motius heroics sinó que assumeixen el paper que els ha tocat viure dins del món cruel en el, que, en el que viuen. Les habituals alegories al cristianisme, que creen un gran espai per al simbolisme dins de les històries sobre fetigeria i exorcismes, doncs són reemplaçats a Jujutsu Kaisen per temes budistes i esperits de la tradició japonesa, fet que encara doncs, suposa una qualitat única per al món sobrenatural de Jujutsu Kaisen. L'autor, eh, Akutami, lluga eh, les pàgines amb la vida i la mort, com si fossin les dues cares d'una mateixa moneda, mentre s'explora més la, la connexió entre el cos i l'esperit. Aquestes característiques creen doncs, un aire de misteri envoltat en pensaments d'origen filosòfic i aporten doncs, un significat més profund al que succeix a la trama i els personatges. És molt fàcil encarinyar-se a Mitadori en els primers compassos del manga, gràcies a la seva personalitat alegre, tot doncs i ja haver-se menjat literalment el dit de la maledicció més poderosa que existeix, el Tsukuna, i que ara, a més, habita dins seu, dins el seu cos. I esperit. perit. Eh, la seva lletat també, cap als seus companys i amics, cosa que doncs el complementa molt bé amb la resta de personatges. Un altre dels personatges importants és Megumi Fujiguro, el primer bruxot que Itadori coneix i la porta d'entrada al món de les malediccions. En una primera impressió, Fujiguro és un noi molt seriós en comparació amb la resta, però guarda molt més a dins. És un dels personatges més atractius del manga a causa de, del misteri que l'envolta, ès ques'cu desenvolupar per ell i per l'immens poder que sempre tenir i del qual encara donc no ha sagut treure'n tot el potencial al ah, període personalatges el, doncs, el completar no vàrem coguis aquí una noia de camp que ingressa també a l'escola de, de bruixeria de, de l'àrea metropolitana i que fa i que bueno, malgrat que l'accés de confiança en si mateixa li fa sentir li fa semblar doncs, així com pretensisa donc té un gran cor. En aquest sentit, doncs, l'autor no deixa que els personatges femenins a l'ombra eh, dels seus homòlegs masculins. A més, eh, Novara, personatges eh, com Maki Zenin, que fa aparició al, al, segon, al segon volum de, del manga, són exemples de dones que es mantenen fermes en les seves creències i principis, amb una gran personalitat i que són fortes precisores. Així, així mateix, doncs, Nobara protagonitza algun dels moments més divertits dels, dels primers 3 toms, especialment en ajuntar-se amb Ritadori. I com que aquests tres joves, eh, bru eh, bruixots, doncs, encara tenen molt a prenda, doncs compta amb Satoru Gojo, que com a mentor. És un paio força peculiar i descarat que és possible que ja molt se recordi a, a Kakashi de, de Naruto fi com en alguns traços també de la seva personalitat. No obstant això, donc Gojo és un individu molt complex que sol mostrar-se despreocupat davant dels seus estudiants i alguns companys de professió, però que compta amb un costat fosc i força cruel del que encara no, no em ves gaire, la veritat. Gojo es mostra és un monstre pelquè fa poder i combat, és, és conscient de la seva superioritat i ho gaudeix gairebé no, no té respecte per la seva vida, la, la seva confiança en si mateix, per pensar que, que està per sobre dels altres, i, i per això mateix doncs, sap que és el millor. Goyo té el ferm convenciment que, que pot fer el que vulgui, per a és superfort. Doncs, eh, bueno, Jujutsu Kaisen compta amb uns personatges eh, boníssims, una de les coses més fortes, i bones dosis de comèdia, més. Però si alguna cosa que seria demanar un, un bon shonen de batalles, és doncs complir també amb els moments d'acció i això queeixen no aconseeixen amb escrix I també comems doncs, que les malediccions es generen a partir de diverses emocions, sinergies negatives produïdes pels humans. Aquest tema és recurrent a l'obra, és a dir que els mals del sistema són creats pel propi sistema. És la humanitat la que es maleix a si mateixa que usen que les malediccions s'estenguin. Les parts inconscients de la ment humana, el ressentiment que guardem i les nostres pors s'escapen doncs, de nosaltres i creem les malediccions. En aquest sentit, doncs, els, els bruixos doncs, lluiten contra, contra un enemic que no desapareixerà mai perquè les malediccions existiran mentre els humans ho facin. Aquestes emocions doncs, negatives creen el poder en brut i són els, són els mags, els bruxots, eh, els que han de transformar aquest poder en una tècnica que és única per ells, o que es transmet per a, per a herència. Això doncs deixa espai per a la introducció eh, de clans dins d'aquest món, expandint a veure l'univers de l'obra i les relacions entre els personatges diversos. I comentar-vos també, per cert, que ara aquests dies, eh, a part de l'obra de del manga i també que posteriorment va sortir a la sèrie, que és, que és molt famosa, doncs ha sortit als cines també la pel·lícula de Jujutsu Kaisen Zero, que és la, la paraquella de, de la història precisament. Personalment l'he vist i us la, la, us la ben recomano, i tant, podeu anar a veure-la. I bueno, doncs res més per part meva desitjar que us haia agradat que si no la coneixeu doncs ja, ara la coneixeu ja i res, ens veiem a la pròxima temporada eh, sobretot res decidir-vos que faci un gran estiu a reveure adeu Sobrenatural sobre i comèdia, tots gèneres molt importants a la literatura. I vull acomiadar el programa a donar les gràcies als nostres col·laboradors i també als supergrés un programa mític i, i molt famós i espero que us hagués agradat el programa d'avui, moltes gràcies!